S S S S Benz Benz Ba de la Ba de la. Hauankruz igara bide entzun dugu bakdako Mandelaren mintzaldi gaualdi hoktaz, bera poeta, idazlea, erakaslea, eta sulastatu gira prezeski eh, eskaintzen zuenaz gaualdi hoktaz eta Mandelaz biztandena. Mandela aitzaki izango da poesia egiteko Aye. eta poesia aitzaki izango da Mandela ba ohoretzeko. Mm -hmm. Biskabat gaur eh, bere urte-betetzea den honetan eta hilzorian dagoen honetan, honetan ma nola baita menaldi egiteko aitzaki izango da poesia eta mandela bera haitzaki izango da poesia egiteko nire kasuan behintzat ez biak e, nola baita bera askatasunaren simbolo denez poesiare askatasunaren simbolo da ez Ez, da, ez gara lotzen ezta e, gai bat hartzen digutenean ere ez gara era bat lotzen ez <giratik> e, eskat e, bere bidea egiten du eta egiten da askatasuna askokatzen du eta aldi berean mandela horren simbolo da ez <giratik> dira eta bigarren poema izango da e, ja, poema bizkauta tekstual bat ez testu bat izango da labur laburra eta testu horretan E, nolabait adierazina idut e, nolabaitko empatia edo bizipena besteekiko mm -hmm. besteak joan direnak munduan direnak nolabait gugan bizi direla eta momentu batean esaten dut izan nintzen eh, Hiroshima izan nintzen eh, Pragako Bedatzean izan nintzen eh, ja Amarentitian eta konturatzerako amaren iltsoriko espainetan. Ez? Bizitzaren laburpen txiki bat da eta beste pertsonekiko lotura hori azaldu nahi dut etengabea. ez, Ni naiz ni baina besteak ere baina et etengabeko nortasunen mm -hmm. joan etorri hori. Azkenean, jolaz bada eta tragedia bada biak dira. Eh? Mm -hmm. Jolaz bada eta tragedia bada pixka bat poema horrek po bi poema horretan eh? A ver así no hay de naiz ni neu. Eengabe datozkit joandako pertsonen memoriak. Haiengan nago, neure bizitzako denboretan, eta beste bizitza batzuen denboretan. Haiengan naiz, nihi neu. Izan nintzen hiroshiman, izan nintzen pragako bedattzean, poema ororen aurrekohausbiten, maitaleen Espainetan, izan dintzen amaren titian, eta titiak hendu bezain laster haren hilzoriko Espainetan. Itxasungira Errobiko Festibalean, lehen Gaualdian, Mandelaz bazeneki italdi bat, eta beste uh, idazlari baten ikus moldea, baina tasiarrik deiturik etorri da uh, zerbait prestaturik, idazlan bat prestaturik, eta uh, Mandelaz hitz egiterat, hurekin uh, dugu uh, joan gorosti di, eta behar behar hoitzen ziztehuntaz, uh, ba, Ruper Imanol Larsa, Zabal Mikel Laboaz besteak beste eh, liburu bat idatzi baitu, laukantari izenekoa. Eta galdegin diogu bera nola nuntik asiden, zoin puntatik eztu duen Nelson Mandela? Mandela deno daukagu irudi bat eta baita munduan zehar gaur hain da Mandela eguna munduan lehen aldiz biziri dagoen gizon bati eh, eh, onu bezalako erakunde batek eh, E, izendatzen duela, egun bat, e, gizon horrekin gatik, bizirik egon da. Lehen aldia da, munduan sekulanez da olakoregi gertatu, eta beraz, Mandela bihurtu da, alako saindu e, garaikide bat. Eta hor oso zaila da, horri buruz hitz egitea, ze e, azken finea mitifikazio bat gertatu da, horrekin, eta mitoei buruz, olako mitoei buruz zaila da. Orduan du, nipentsatu nun, ideia bat, bururatu zitzaidan, ezagututa e, irakurri ta piska bat e, e, Sudafrikako historiari buruz, historia benetan latza eta nire impresioa Zeafrikarekin badut lotura bat, eh, e, ilabete batzu pasanitun Afrika beltza deitzen dion subtropikalean eta hor badago sinesmen e, bat e, Hildakoak eta biziak e, elkarrekin bizi direla, etengabe ari direla transmigrazioa deitzen diogun fenomeno horretan, eta hilberri bat bere jaiotzen dela eta denok elkarrekin bizi direla. Orduan, ideia hori polita, poetikoa irutu izitzaidan Mandela buruz Buruzitza egiteko, zebera, e, juzgatua izan txenean mila bederatzion eta lauean, E, eriotzera kondenatu behartzuten, hori zen fiskalaren eskaintza, es, eskaria, eta ez zuten azkenian e, kondenatu horla, baino bizi osorako e, lanera e, kare e, meategi batean. Orduan egunean, e, pasa behartzuen, e, ordu pila bat, kare harriari e, maioakin joka sekulako beruarekin, eta hori zen, Nik irudikatu nuen infernuaren kondena bat bezala, mm. hiltzera hor. Eta pentsatzen duen e, Mandela bezalako e, gizon batentzat entzat, kondena hura eta gainera bere mugimendua, bere, bere alderdi politiko bat mugimendu bateko kidea zen buruzagia, desegina gertatu zen eta e, erbestean geratu ziren batzuk, baino barruan, Sudafrika barruan, erabat suntxitu zuten bere erakundea. Eta e, pentsatzen dut berak biziko zuela, e, urteaie biziko zitula benetako heriotz bat bezala, eta kolpe bakoitza harriari emate zion kolpe bakoitza izango zela halako bereburuari bereburua suntzitze bere zuen kolpe, bak, kolpe bat bezala, ez? Hmm. Eta irudi horrekin, hau da heriotza infernuaren irudi horrekin pentsatu nuen halako batean mirakulu bat gertatu izan balitz bezala, ze. E, nola atera zen gero, handik, hogeita saspi urte pasazitun kartzelan, nola atera zen, ze personaia atera zen handik e, mundu guztia txundituta utzi zuen. Badirudi, ara sartu zen mandela, eta kartzelatik atera zen mandela, etzirela zutela izan persona bera. Eta ordun e, austura hori irudikatzeko, e, pentsatu nuen izan zela olako Kolpen, bera, erabat etxia zegoenian, erabat e, bezala zegoenean gertatu ziren ustekabean, ze ustekabean gertatu ziren e, Sobeton, mila beratziun eta iurogeita zazpian, alako, e, eskolar batzuen, eskola umeak eta hasi ziren protestaka, eta izan ziren erregolta, e, espontaneo batzuk, ze ez ziren antolatuak, etzegoen inungu alderdirik, etzegoen inungu movimendurik, Eta han egon zen argazki bat mundu osoan zabalduzena amabi urteko ume batena, e, bere izenak Hector Peterson e, oso famatu egintzena. E, argazki oso, oso impresionantea delako ikusten da gizon bat eta aurrori besotan nila nola daraman. Eta horren harira, e, izan ziren istilu batzuk oso, oso handiak sobeton eta E ikasle ojen artean buru bat bazen, eh antolaktu zuena elkarte bat e, ikaslekin eta hori e, biko famatua zen. Eta biko hori urrengo urtean ba harrapatu zuten eta ilegintzuten e, poliziak. Eta orduan eh ni pentsatu nuen olako kolpeak Mandela batentzat izango zirela alako bera hilda zegoen, beraz untzitua zegoen Eta hurrengo belaunaldi batzuetako bere semeak eta bere hilobak edo bilobak izango zirenak hiltze zituztela, Eta olako zuntxipen horretan mirakulu bat bezala. Pentsatzea alegia bera ja bukatua bukatu zuela eta hildako hoien ispirituan hola bai transmigrazioaren ideia horrekin hildako hoien ispiritua beregan zetorrela. Eta beste persona bat sortu zela hortik, ez? Mm -hmm. Irudi hori hartu dut, eta orduan hartu dut, irudi hori eta hartu dut biko kantu famatua Peter Gabrielek egin zuena, Eta hor dago, esaldi bat, ebazue, e, xosan, hango e, hizkuntzan beraien iz, e, Mandelaren e, tribuko hizkuntzan dala, jilo mahi, jilo esaten du e, Peter Gabrielek. Eta esan nahi du, e, betor ispiritua. Mm. Orduan, baitarei esaldi horrekin hartu dut, holako zuhildaz zaude eta berpiztu egitez eran hola esateko, ez? Eta berpiztutako hori ez da Nelson Mandela, ez da Abiko, ez da Peterson da, beste persona bat, ez daukana bere burua defendatzeko inyungo beharrik. Hori da pixka bat idea eta, eta hortik, bueno, holako zerbait nahi izan dut, E, gaurko egoera eren, e, gainetik nola baita esateko apartez, ez daukat daturik esateko zegoeran dagoen Sudafrika, oso egora latzean dago orain eta egonda, eta horren arira jolastu dut. Mil eskerja. Baiz, entzuteak atik gain luze. <laughs> Erobiko festibalean Nelson Mandela aipatu da eh? atzo zen Mandela dei Mandela eguna eta horat urbildia ziren hainbat mintzalari eta horietan zen Amnesti Internacionaleko germen blezio bai, Nik aipatu dut am, Amnesti Internacionalek eh, zerdion eh, Zerdion Mandela hasi eren Amnesti ez du Opinione presoa bezala hartua alizan, zenta hor duan uh, armak bederen nahizituzten uh, borrokan baliatu. Borroka armatu baten ah, montatzeat uh, gomitatu ah, baitzitin endiak. Hara ah, eta hor duan bon, hauzian uh, han zen, Amnistia Internacional, berikitan sortua, hor eh, duan. Mila bederatzi ta irurogoita behinan geroztik. Geroztik segitu du amnestik zenta um, delako Nobel-sari haukanduelarik, baken Nobel-sari haukanduelarik orduan amnestik errantu, alere uh, behar zuela oraino lan egin zenta asko, asko giza eskubiden urraketak bazirela um, ego afrikan. Eta gero ere, ordu da, ez da saindu bat besela guretzat ara, behar dira, alde, pishkabat, uh, bon, ilunak eta ere ikusi, hein? Eta gero, askenian, bimillat uh, lenik uh, ere, uh, delako, um, delako commission um, uh, justice et réconciliation ara, hori, hori, verite réconciliation, eh? justiz et sent, hori da amnestiren Arazo batzen da eh, amnentzat ez da aski olako talde batzu egitea eta eh, torturatu dutenak eta horiek bakarrik hobendunak eh, ara, arab be eh, beren la ijan krimak eta to horiek eh, bakarrik... Eh, Erran eta... Aitortu eta gero utzit. Aitortu ezela behara, eta utzit. Ez direla hola, libre ustena hal eta amnestik nahi du beti diudiatuak izan diren. Eta azkenik ero 2008an amnestia internacionalek xaristatu du ambasador de la conscienz, deitzen dituen, pertsona batzu giza alde lan egiten nutenak bere bizi osoan ara. Eta mementa honetan, ere horretarazi duzu, hainbat kasuen artian, ego afrikan, kasu bat dena ipamena haipatu duzu. Hara, bai, eh, denek behar dute harkatza hartu eta izen bedura eman, zenta asko urraketa, badira, gizaisko giden urraketa, eta diskriminaketak ere. Eh. E, emazten uh, bortsatzeak, hilzeak, asko badira, beste, um, beste toki bat zuetan minun, gehiago afrikan, bai bai, ego afrikan, eta ere, beraz, um, euh, lesbian eta orientaldeak, homoseksualak eta oriendenak, um, ere, Patzutan hil, hil zen dituzte eta mehatsuak eta asko. Eta badu ukasu bat, ara, no noxolo, no guazza deitu adan, eskagazte bat, hanko, um, ez dakiru arriten ere, marcho de fierte, ebilbide eh, e hori, ara, ez dakir, horren antolatzen ari zen eta hil izan dute, bortxatu lehenik, eh, bistanda, eh, ulerzen da, zergatik, eh, bortxatu eta ganibeta ukaldi alkuildik ekin hil, Eta botatu dute hor zikinuntzi bat etarat, eta, eta gero galde egiten dugu justizia. Inkestarik ez da izan, eta justiziarik ez, badira razoak, bai, badaki, Nelson Mandela kere, eh? ez dela borro kabukatua. Ba, German, mileskertzuri leku gotasunaz. Ez da zezen, mileskertzuri. Zara gale machi Sia kruva sia chay va ba, sia che man no matandizinto sia chay va senza konna matandizinto sia kruva va sia chay va sia che man no matandizinto sia chay va senza konna matandizinto sia kruva oh, ma va sia chay va sia che man no matandizinto sia te senza konna matandizinto sia kruva sia chay Sia chai va senza bon vena matandizinto Sia chai va senza bon vena matandizinto Sia chai va senza bon vena matandizinto E bazen dagomazan. Eta bururatzeko gaualdi edo ekitaldi hortaz eh, jakin zazu ere, eh, Gabi muezka mintzatu dela Euskal preso politiko ohia eta presondegianen nazioarteko behatokiko presidente ohia. Errespetu itz badut e gizon orrentzat, Baan eh, ornintzen eraiteko eta orgeitarazteko, Uh, Mandela ez est, ez zela xtu bat. Ez eh? dela eh, bakarik jegizon uh, uh, baketsu bat, eh? orgeita erazi behar da, berak, zuela, Ego Afrikan bultzatu borroka armatua, eh? eta entzuten nituen gauza batzuk, lekoko batzuk txalde untan hemen itxasun, eta hor nintzen, pixkat uh, Mandela maitatzeko gizon hori dena hartu behar dela, bide guzia, eta biztanda ezagutzen dugula Mandela azken urtetan zelan baliosak ginduen uh, urubiltarazteko uh, xuriak, tabeltza eta uh, aparteet famatu hori uh, ero hartzeko eta et bainan uh, erraiten nuen ere bere bidian borroka armatu izan dela, gultzatu duela eh? ukan du erresponsabilite handi bat, asumitzen du eta gure ohorea izan ditake uh, gizon hori errespetara zea uh, Den bezala, bere gizon politika bezala, bai legez lan egindu, asko, azken urte horietan, bainan ere, legez kanpo ere, eta hor nintzen ere piztanda pishka, horretarazteko uh, festival handi hori, beraz itxasukoa uh, eskolarrian zela, eta eskolarrian badugula razo handi bat, eta horretarazten nuen hor ziren jende zieri, ebe... Uh, Bas, denak basutela erresponsabilitate bate uh, baki bidien a incinatseko eskolerian uh, denak ez dut, puis quatre ou quatre cinq dut denak capable de le mandera isaetia eh uh, mandera besala sortugira uh, bisango buru batekin eta bi biskoekin eta bainan uh, da nahia edo naia ezukaitia gauzak uh, aldatzea, eta gomitatu ditut orziren jende guziak, bazirean jende uh, ezagunak, bazirean uh, pehiodo ospital, rugbilari famatu hori, uh, baita ere uh, kanboko alkatea, gomitatu ditut jende horiek, baina ere orziren jende guziak, parteak dezaten bakibide bideortan eien beharra badugula eskolegian euh, bakia inpoxatzeko. Eta besterik ez, oraino ino luzatzen alko ginoen hain gauza, erran entzun baitira Erobiko Festivala badoa intzina gaur egun guzian eta gaur haratzian bi oksitandar hori zanen dira eta horiekin uzten zaituztet izanuntza, festivalon guzieri! Una Andre Mediela! Gure, kambesin, akamai Hei, prelu porto butz, capa gaus, capa dretz Prelu porto butz, sin verguña, galangret Dale nilo joke, es dakatzogun du butz Anxiketa joke, dikosta de Santa Cruz Prelu porto butz, peranaz, elka pala dier Prelu porto butz, peranaz, huzen puntatje hey. Nu hey. camina Olo poz, machi de Santa Croce, ten lo porte mut spera na sarcaparagia, ten lo porte mut spera na usen fundaje, lu caminau da la giunta, puto camenau de la rivincale in puntiana da la vesina, canto cun di a canse sine,